Роман, тим часом в другім кутку наші мати щепилися свахою-горбиною і розчіпчилися. Тут піступи, зять нас, щоб розборонити, виходить матірі тещу, а дядько Олекса, не розбираючи діла, по уху його. Ну, а він дядька, ну і пішло, і пішло. Входить Герасим. Герасим, чорт зна що слухаєте, хіба ви не бачили, як б'ються? Копач. Та не в тім сила. Тут опит получається. От я не знав, як викручуватися, коли тебе всхоплять за висок. А тепер знаю. Вік живе, вікучись, ну ну, ну. Роман. Вмішались всі родичі і півдня бились. Оце наче й вгамуються. дивись. Слово по слову знов чепились. Отаке то придане. Нарешті батькові два зуби вибили. Герасим. Та брешеш, бо одного. Другий випав сам на третій день. Попач. Та це прямо сраженіє було. Роман. А ж, волосся літало по хаті, як павутина восени. Доволі того, сказати, що як роз'їхались свати, то в хаті назмітали волосся на землі цілу куделю. Попач. З такої вовни добрі були б рукавиці. Роман, щоб дурно не пропало, то я зробив з того волосся аж два квачі. Копач, і це по-хазяйськи. Роман, і досі не ми, вози підмазуємо. Копач, а хто ж битву виграв? Герасим, виграв я, бо п'ять тисяч зосталось в калиці. Не дав таки зятьові. Роман, о такого і нам пузирі дадуть приданого, як ми дали за сестрою. Герасим, ну, то ще побачимо. Я не такий дурень, щоб мене обманили. Я обманю хоч кого. А мене чорта лисого обманить хто? Копач, ніякого обману не треба. Я на ці діла майстер. Опит великоє діло. Висватаєм і денежний договор вінову запись зробимо. Але кутом помдета глятабль. Фушетвівля бланже. Так. «Некодимович!» «Герасим! Та годі вам гендеків дрожнить! Ходімо обідати!» Копач бере щупа. хе Досадно, що самі не вмієте!» «Герасим! Та на чорта воно мені здалося!» е Та не забалакайте!» «Альом!» «Герасим! Тьфу! Самі ви, Альона!» ха Какая Альона!» «Же гран аптіт! Альом супе!» ВЫХОДЯТЬ ЗАВІСА